Moi boas noites a todas as troitas armadas aquí presentes. Saúdos tamén a que nos escoite dendo o espacio exterior a Pumbaldeza 8. Empezamos hoxe unha nova proposta que son, que se chama Cancións que Contan, na que a idea é pois traer a xente como o noso convidado de hoxe e outros máis que teñan moito que contar. Eh, pero eh, a contada vai ser usando como detonante as cancións, uh -huh. no? eh, a música. Eh, bueno, queremos eh, que eles eh, nos poñan eh, cancións eh, pois que que lle pintaron de mil cores a masa encefálica e o corazón. Eh, queremos que, que nos conten por qué porque seguramente desa maneira tamén soltarán algunha pinguiña de tinte que nos, que nos eh, tinte a, a nosa espiña e digo espiña, e digo ben, porque somos proitas armadas, eh, o que nos recorre o lombo, pois é, pois é espiña, non? Eh, eh, dar a benvida eh, as grazas a Emilio por prestarse a ser o, o primeiro que fai bueno, que fai este, este estriptice emocional, non? Emilio Barreiro Almayo que xa todos o conocedes, non? Eh, eu estou moi ilusionado porque creo que vamos eh, a jozar na berza cas cancións que el nos poña, xa que, bueno, como, como xa sabedes todos, é unha persoa bueno, moi que, que ve moita música en directo, que lle gusta moito a música, e non, e non só a música, presentando mínimamente o personaxe, bueno, sabedes que é un rapaz que se criou ao lado da praia de Riazor, que ten as súas raíces en lañas en mazaricos, non? Eh, e que xe gusta moito e coñece moito as músicas populares urbanas, que se nos poñerá, e algunha rural igual tamén eh, tamén cae. Non? Eh, bueno, eh, nada máis, eh, decir que... que podemos facerle un pequeno reproche únicamente, non? Que ese gusto, esa, esa teima que el ten ca, ca música, e non solo ca música, sino cos eventos culturais, eh, eh, asistir a eventos culturais en directo, pois fai que nos últimos eh, anos teña un pouco eh, esquecida a troita armada, que o vexamos pouco, pouco por aquí, non? Pero eu eh, atreveríame a decir, eh, e, moi, e moitos que, que os conocemos igual diríamos algo parecido, que igual, Non hai en Galicia moitas persoas que nos últimos 6 e 10 ou 20 anos foran a tantos eventos e espectáculos musicais como foi aquí o noso convidado Emilio. Nada máis, eh, non presento máis, ni me estendo máis, porque isto é un eh, eh, bueno, algo que, no que él mismo se vai presentar, non? que a música que nos vai poñer é que as cosas que nos vai contar. Entón, adiante. Cuando... Eh. Hola, que tal? Pois pues nada, moi boa noite Como um, tome fer Eso fará dous meses así que teña esta, esta Esta idea eh, Bueno, que quería contar un poquinho comigo Un pouco pa Para iniciarla, para ver un poquinho como vai Por onde tiga, que nos apetece facer A nos como asociación, que non e eh, dixenlle que sí eh, estive enxerando así voltas un poquiño a que, que era o que en hora e media unha de me, bueno, cuarto teña que, que contar no? así que vou facendo como especie de viaxe emocional ou a través destes 35 40 últimos anos de, de, de, de cada a miña eh, relación con a música no? que momento entre a miña vida como entra como me acompaña como determinados momentos me acompaña máis que outros é eh, un pouco a idea da da, da De, de, do, que, do que vou presentar, o que vou facer eh, que vou facer con 10 cancións que as vamos a poner en, en, en vídeos de Youtube eh, introduciré un poquiño cada un deles antes porque, porque vai ese, ese vídeo esa canción e porque, non, e porque non outro e eu vou dividir en cinco bloques por lo tanto, eh, serán como cinco espacios con dous, dous, dous vídeos cada un entonces bueno eh, a miña relación con a música ou a miña función para a música empezará, pues, como suponho que a maioridade da xente en adolescencia, non? Eh, pues en torno aos anos, principios aos principios dos anos 80, non? Eh, ese é o, o, o momento, como entou. Eh moi moi distinto que o que estamos vivindo a todos os niveis, ¿no? A transformación que, que hai en España ou en Galicia, en esos 40 anos é eh, eh, brutal, non ten, non ten absolutamente nada nada nada que ver. Entonces eh eu non teño dime máis, na miña casa non se escritaba música, eh, de algunha maneira son un un, un un home feito a mim mesmo en ese, mm -hmm. en ese, en ese sentido, non? Todo é pois pues, as referencias que empezou a acoller con eh, os meus amigos, cos irmáns maiores dos meus amigos, e con un intercambio, digamos, de información, eh, de revistas, de, de casetes ou de, de, de vinilos. Non había, nin por suposto, internet, nin, nin por suposto Spotify, nin nada que se se que selle pareza. Entón, eh, por onde me entra a mí na música, insisto, eh, eh, a través dos, dos amigos, das conversacións que temos, en esa en esa época, na na adolescencia, a través da televisión, porque, si sí, sí, creo que era unha televisión, eh, creo recordar, polo menos, infinitamente máis rica da que, da que temos 40 anos despois, é dicir, daquela época, eu recuerdo programas tipo eh, programa Musical Express, máis adiante a Lada de Oro, de un nivel, eu creo que, que, que excelente, vamos, e, sobre todo, comparado que hai ahora que prácticamente nada, desapareceu das... das, das das cadenas privadas non absolutamente nada e as públicas si sí, teñen determinados eh, programas, pero non teñen continuidade eh? pode haber un programa moi bo como Caibaba de, de Flamenco, pero acaban en si mesmo non, o sea, non teñen visos de, de, de oi non xe vexo o viso de continuidade non? un proxeto se graban capítulos, 12, 14 e aí acaba da galera, eu creo que vamos, nin, nin, nin falan, incluso con dous cannes non hai non, o sea, salvo que a mi se me este escapando algo non non non hai programas que apoyen a, a, a música popular ou, ou desde logo non nos vexo entón, si naquela época na, ou polo menos na televisión pública na, na primeira na segunda cadena, había algo polo menos si algo moi digno muy, e moi decente outra forma de información son as revistas e fanzines que en aquel momento se compraban eh, Recordo especialmente o Un, que é unha revista que ainda, que ainda permanece e sobre todo Vibracións, que se transforma co tempo en, en rock de luz que si durou moitos anos, hasta aí que, que desapareceu e sobre todo, sobre todo, a, a, para min, eh, a radio, o que, o que me, me dá, entre comillas, a, a vida. Non me no, no recordo exactamente cando, pero as emisións de Radio 3 empezan emitindo de 10 de medianoite a 3 da de maña. Debe ser aproximadamente un ano 80, 81, 82, 83, teríamos que ver. Era unha, digamos, unha canción me, meramente musical e e con unha calidad extraordinária. ¿no? O sea, todo o melhor do Radio Nacional ou das, das cadenas, basicamente, de Madrid que houvera, eh, foron, en aquel momento, collidas por, por Radio 3. Despois se transforma en outro tipo de emisora que xa emite todo o día e que tamén tem programas culturales ou programas, digamos, non só exclusivamente musicales, pero no seu inicio, ou polo menos, tal como non recordo, empezabas de CEMEDIA, co programa de Rafael Abidbol, e, bueno, durante anos, era, era cita obligada, ¿no? de, de, de lunes a viernes, ese programa. Entregaba moitísima música británica e eu creo que con un nivel... Eh, de calidad eh, vamos, extraordinario eso por un lado ¿no? Esas son as, as, como, como recibo eu a música e por outro lado os concertos que, que, que eu empezou a ver entón vivía na Coruña e tamén o mundo dos, dos concertos non tiña absolutamente nada que ver con que, co que estamos vivindo agora. non había salas de concertos non había programación non había absolutamente nada que recordar estes días que o primeiro concerto que eu vi así que o que teña constancia, é un concerto de Iquilapayún, estamos eh, nos primeiros anos da transición, o grupo chileno este, eh, a cantar de Santa María de Iquique, que é bueno, unha especie de, de canto que había unha matanza que hubiera polo parte dos créditos chilenos a uns mineros aquí en, en Iquique, eh, e no pañón do seu proceso é a Coruña, que vai ter capacidade para 2.000 ou 3.000 espectadores absolutamente cheo, e eu, se sí, eu con 14, 15 anos vendo iso... Mo, joder, claro... se eh, te quedas ca boca aberta porque porque, porque se, se que te emocionabas non tanto por momento político como por... como por... por, por, por que estaba presenciando a nivel musical. Eu nunca vi un concerto en directo. Então, ese, eu creo que recordar que ese é o meu primeiro concerto en, en directo. E durante anos, ou durante uns poucos anos, Eh, o pouco que había en unha cidade como, como, como a Coruña o Ben era, eh, creo que recordar eh, traído polo Concello nas festas do Concello co cal podías ver, se si querías, evidentemente un día unha zarzuela, outro día a los cosajos del ejército non sei sé que e outro día Milladoiro ou outro día, a unha zona así como moi de, de festa e tal entón hai xivín, determinadas cousas Outra das que me sorprendeu moitísima foi a... Eu creo que, que o primeiro concerto foi que la Pallón, pero o que máis me impresionou, así de decir, é dicir, joder, que isto me encanta e tal, é o de Nacha Guevara, en, tamén no Vallón dos, dos Deportes da, da Coruña. Intentei buscar algún vídeo de Nacha Guevara para pa poñer, pero, bueno, non, non, non, non tiña calidad, non, non me gustaba o, o que vin, pero sigo o recordo ese concerto como algo que realmente me, me deixou deslumbrado. E, tamén un poquinho para que vexamos o, o, o cambio de paradigma, como, como se transformou todo, Recordo que os primeiros concertos que, que que vimos ou que veíamos a miña, a miña pandilla tal, eran nos, nos salóns de actos de, de colegios en, entonces por exemplo, veías un toque medio progre ou polo que fora no, no salón de actos dos salesianos na Coruña que non se ponencia, está no, no Paseo Marítimo non no están eh, tira unha poración entonces veías un día a Borreta, outro día a Luis Pastor outro día un grupo de folk outro día un grupo de, de, de, de folk inglés non? Pero, pero era todo como moi, non no había unha relación privada de ningún tipo, non había salas, non había programadores, era eh, outra cousa, digamos. Por lo tanto, eh, eses primeiros anos, se me mobo, digamos, entre, dúas, entre, dous, entre dous pilares ou entre dous campos, o pop, que me encanta, ou a música basicamente británica, a que, me a, a que me entraba por Radio 3, ou aquela que escoitaba en cassettes, ou aquela que leía en, nas, nas, nas revistas que compraba, e a música de auto, e entre eses dous eh, vectores, seguime movendo, o, o sea, estes, levo estes 40 anos escuitando eso ou unha mezcla de iso. Entón, por esos dous primeiros vídeos que vou a traer ou que vou a, que vou a, a, a, a proponervos, son dun lado un dun grupo eh, escocés que se chama Friends Again, E o vídeo chama distrito de Strict of este, porque é moi... Eh, Veo ese sonido de da nova ola, é dicir, unha vez que o PUN desaparece, a principios dos anos, dos 70, principios dos 80. Moitas bandas británicas fan un revival ca a música dos, dos 60. Entonces, é un grupo que ten moi poucas cancións, son moi moi, para min, ou desde o meu punto de vista é moi bonita e prefiro poucollevos esta porque bueno, es posible que non a Conozares, en vez de un Elvis Costello, un Graham Parker, un Joe Jackson, un Smith ou The Cure que son, bueno, pues, un, algo que máis, máis xa como máis conocido. Ten unha calidade moi moi moi mala, non, non encontrei un vídeo mellor, pero a canción a mí me pareceu unha, unha auténtica maravilla. E me foi moi coña tamén vela, pois porque a pinta que, que teñen os chicos, que a pinta non, como van vestidos, esos pantalones tovilleros, ese pelo e tal, creo que devía ser máis ou menos a pinta que podía levar greu por, por, por aqueles anos. Entón, eh, empezamos con a cabaña escocesa esta, con, con Frens Sarén, e despois, para min, un, o grupo que sintetiza eh, o que acabamos de falar, non? o pop, a ca canción de autor, Un momento dado onde se encontran, E, para mí, o grupo que máis que máis me gusta, o que realmente que representa eso o mellor, é Ebaica Doble. Ebaica Doble eh tamén vai a media que vou falando, enseñándovos os formatos como como menos pola miña má como pasaron, eh evoluindo, eh, como como se pasara del cassette ao vinilo, do vinilo ao CD, devolve o vinilo e tal. Entonces, de Ebaica Doble teño esta Maravilla, o disco é extraordinario, non sei se as conocedes, son dúas chicas ou dúas señoras, xa afinaron, Carmen Santonja e Gloria Banda Ersen, tenen unha carreira bastante larga, pero moi discontinua, nunca graban nos mesmos eh, sellos, eh, desaparecen, como tían moitos fans, esos mesmos fans tiran, tiran delas para que grabaran outro disco, uns teñen unhas produccións eh, super outras, eh, como se ha empezado nos 60 e 70, son como máis folk, que tal... Pero, bueno, para min é unha auténtica maravilla. O vídeo é... Bueno, unha canción moi bonita que se chama Alas de algodón. teñen moi pouco, moi, moi pouco, polo menos en, en Youtube, polo lo que estuve embuceando. E entón, era moi largo. un é un, un conceito que fa no programa de Ángel Casas, ou outro en un colegio maior. Escolle en esta está, non sei que non montón, non sei que en o fixo, é, sobre un, o fondo de unha película de Vítorio de Sica que se chama Humberto D., A canción é unha maravilla, fala de colecturaltra un pouco esta España nos anos 50, que se será... Vos non vivistes, pero si sí, os nosos pais de, bueno, de un, un fillo, entendo que o que fillo da, da, da porteira dun edificio que sueña co ser eh, un, un aviador, o barón rojo e eh, bueno, esca pues, eh, que o é e eh, que é parlamentar, então que o que lle pasa. Eh, espero que vos gusten. Así que, cando queiras mítico de mil batallas así era Juan en su imaginación que le hacía olvidar su condición para escapar y despegar de su rincón y despegar de su rincón para poder volar volar, volar rincón de una portería donde no entra el sol y nunca es de día triste habitación húmeda de sombría sin ventilación un brasero de picón en la camilla por toda cada pasión así vivía Juan con su imaginación que le hacía olvidar su condición para escapar y despegar de su rincón y despegar de su rincón para poder volar volar, volar para olvidar dobre no o rincón de una portería coros sollozantes de mercías vecinas uniéndose al son de un transistor simplemente María poderosa fantasía la de Juan que así podía escuchar el mar en un caracol picado en purpurina y volar tras la protección de golondes pegadas a la pared verde veronis bajo la mirada divina un sagrado corazón bajo la mirada doliente de las ágrimas del purgatorio bajo la mirada anodina esos padres en el desposorio he sentado señor productorio por el balcón y quedarse con Moi ben. Bueno, de dicirvos doble, hai moita bibliografía, eh, letras de cancións e tal. Bueno, son un grupo moi moi de culto. Me, que me, me gustan moitísimo. E esta é unha do libro que Fernando Márquez de la Mode, El Zurdo Bueno, de paraixo, eh, fixo que un libro así como moi de culto, un libro moi buscado en xixe, a primeira edición esta é, esta é outra. Bueno, pues, o segundo bloco, chamollle máis ou menos pop. Un pouco para sintetizar, que o que eh, ao lado deses 40 anos eh, le vou escuitando, que é o que, que me gusta. ¿no? Básicamente, a mí o que me gusta é a, é a música pop na, na, súa, na súa extensión. E ela me leva acompañando, pois 40 anos, en maior ou menor medida, non sempre escoitei tanta música, non sempre castei a mesma cantidad de cartos en música, eh, depende de que traballes ou non, ou de que necesidades estes ou non. Non sempre escoitei tampouco a mesma música, en momentos en que te sacaba, pois pasase eh, varios anos e eh, te dedicas máis, pois sempre tuve unha tempada moi grande de coitar basicamente música clásica ou moita música clásica, moito moito moito menos eh, este tipo de de géneros, pero o pop sempre estivo aí, non? Sempre sempre está aí. Sempre se había un bolo iba a ver, sempre probaba estar máis ou menos eh enterado ou non. E eh, eh claro, é super extenso aí O e sea, como, como inabarcable entón quero comentarvos de dúas bandas que para min, ou unha banda e un, e, un, e un músico e por salirme tamén un poquinho de de, ainda que cantan en ingles os dous, do que é o mundo británico e o mundo eh, americano, que parece que, que son os que os que, os que copan non a, a, a internacionalmente o, o pop, e entón un, un, unhas miñas bandas favoritas son os Black Smith, son australianos e eh, son de Melbourne e xe xa se desfixeron, non? Entón na xira despedida, está a xira non o concerto despedida en un hotel de Melbourne, está grabado neste DVD con unha sonotécnica maravilla, eh, son cancións preciosas de tres minutos, 4, moi bonitas, eh, me encanta como canta o tío, a cadencia das cancións, bueno, eu os la que se tedes aí en, en, en bucle, a ver si, a ver se si vos molan. Eh, a canción é eh, como na bueno, que logo a nivel letra soitas son como moi sencillitas, non? Está de, de alguén, do que se despiden, un amigo, unha parella, non se sabe que se foi a vivir uns días a San Francisco, que non recibiu outras chamadas, que non recibiu tus emails, que fa, se si nos vemos pouco máis ou menos. Está todo inventado, a verdade que é é eh, que é eh, se luzcan moito, pero eh, eh, vamos, eh, eh, a canción e todo o concerto é unha é unha auténtica maravilla. E logo este chico, sueco, que sí, pero que entra en, en, en inglés, chavase James Leckman, eh, bueno, ten unha voz moi dulce, a mí me gusta moito ese tipo de, de, de cantantes, ese tipo de propostas tan, tan suaves e tal. Pero meto esta canción porque, eh, incluso algo que me gusta moito no, no pop, que cando se meten en onde se mete unha especie de fanfaga, lle vai dando un, un ritmo, a canción vai como para mí, como, como medrando, vai dando un, moitísima intensidade. Está tamén eh, bueno, vai ca policía porque acaban de deter de porque pintou algo en un coche de, de, de, de, de outra persona e eh, chama a súa persona querida diciéndose que é a súa luz e que é o fixo por ela. Bueno, eh, Independente de, de, de, de que non sean unhas letras con excesivo mensaje contido tal eh, eu creo as cancións son moi, moi, moi chulas. Entón, espero que vos gusten. Eh, La que Smith e se... Jens Leckman. That April yet I forget sometimes out slowly summer pause tosip the I saw your face in front of me It was perfect clarity I saw light in the end of the tunnel And it was you, cause you had a by way I got busted, I painted a dirty word on your old man's Mercedes Benz, cause you told me to do it. Yeah, I got busted, but soon they released me cause the cops were sad, and they didn't know how to prove it. Oh, I saw your face in front of me, it was perfect clarity, I saw a light in the end of the tunnel, and it was you, cause you are the light by which I travel into, this end that you are the light, you are the light by which I travel into, this end that It's all so obvious, so obvious. Why wouldn't one need a map for a compass? It's all Bueno, pois pues nada, o terceiro bloco quería dicir un poquiño a, a, a algo que bueno, que para min si sí é moi importante, gusta moi moito, da que son os, os, os concertos, non? Eh, si sí, é certo que gusto eh aínda que eu non sei música, no sentido que nin son músico, nin toco instrumentos, nin teño coñecementos de música, o que si sí, é certo que si sí, eu escoito moita música, non? basicamente estou a ello todo o el día ¿no? eu sou escutando música na casa afortunadamente no traballo podo escutar música eh, no coche pero, mm, mm, é moi cuidado que non este sempre con, con, con música ¿no? eh, salvo, bueno, pode ver unha peli ou pouco máis entónces, eh, pero de todo o que máis me, me gusta, eh, ir a concertos concertos sí que recoluzco que é un, unha coisa que, que de sempre, ademais me gustou moitísimo o paso moi ben, divíriteme moito me emocionan, me divirten, suelo ir con o camiña parella, cos meus amigos, se si vou solo, non é o que má me vete, pero tamén suelo estar a gusto, non é algo que me... é un espacio no que me sinto moi a gusto, me gusta moi todo a, a, o que se crea nos, nos concertos. Entre concertos hai para todos, ¿no? para todos os gustos, hai concertos en salas pequenas, concertos en salas grandes, concertos en festivales, concertos na playa, concertos hai absolutamente de todo o mundo, tamén inabarcable. Eh, vou poñer dous vídeos de, de un género que me gusta moito, que é o, o Souley e a música e a música negra. Entón, non sei en que orden vaio non sei se Charles Bradley I ou o Swan Dog. Swan Dog. Empezo con, con Swan Dog, porque o vimos caro máis xeo aí, como tres anos en Bilbao. Para mi foi un dos conceitos máis máis bonitos que vi na miña vida. Swan Dog Un hombre que de Soul era como da segunda fila despois de Marvin Gaye, Otis, eh, dos que aínda están vivos, eh, pois pues, é un home de 80 pico anos, un xardinear compositor. E o vídeo que vamos a poñer, unha canción moi bonita que se chama Synthetic World, que eh o vídeo de tetras anos, non só aínda vimos seis ou 7 anos despois, é eh, decir, é un home que prácticamente un anciano e xen leva que tiña má forza, unha pasión e un, un gusto foi eh, realmente emocionante cando digo por que paso ver nos conceptos por que de momento como, como que parecidos ao que vamos a ver con con Swan Dog a calidad do vídeo non é moi boa pero busquei a canción e busquei sobre todo que que non forra moi larga porque hai versións de moita calidad pero máis largas eh? mentón bueno, para non eternizarnos eh, coñen este e collo tamén a, a Charles Bradley que bueno me ha a canción se chama Change está neste en vinilo e eh, Charles Bradley eh, tocou en, en Santiago, tocou na, na Quintana, e vino dúas veces, vino en Porto e despois aquí na Quintana. Se estaba malito, finou vamos eh, falleceu hai como dous ou tres anos dun cáncer de digestivo. E unha así como moi trágica, porque alcanza o éxito ao final da súa vida, e cando está aí, ese éxito de Lidura, moi poucos anos. O éxito o éxito relativo vamos, que, ten, que ten esta xente. Eh, é un home que emociona pero de maneira espectacular a ver se si, o vídeo é eh, eh, en directo, pero non é un concerto graba como un café, un espacio, pero non hai non hai público e mm, chamase Change, é unha canción de, de Black Sabbath dun grupo de, de hard rock ou de metal que fala precisamente dos cambios que se producen por pérdidas de seres queridos bueno, que é unha especie de premonición e tal creo que dá a impresión de que se estaba malito cando, cando grabo o vídeo e é, eh, bueno, a mí eh, me gustaba moito e espero que que vos guste. Bueno, un pouco de reproducir, que sensación teño eu cando eh, vos concertos e cando realmente hai algo que me, que me emocione. Sobre música negra, eh, esta revista, por exemplo, que se chama Enlace Fun, que se, se edita en háis metísimos anos, tamén é unha maravilla. Eh, un pouquinho, tamén, falando, para falar do, eh, da, da, do impulso que, que auténticos aficionados, en este caso, a, ao género da música negra, teñen para manter unha revista de unha realidad extraordinária, para facer concertos, para... Para mantener, bueno, a mantener un poquío a afición o o gusto de este tipo de músicas. Espero que, que os gusten. Muy bien, bueno, pues nos salimos así un poquillo del mundo anglosasón, si os parece, y, y nos entregamos un poquillo en lo que hay no, no estado, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenía 50.000 referencias, porque me encanta un montón de bandas, tanto que dan en español, como en catalán, como en vasco y en galego, evidentemente, ¿no? Había que escoger las dos, pues e eh, escollo de Galicia ventementos diplomáticos, porque a min vo bueno, unha banda absolutamente referencial, eh, minos miles de veces, seguinos mogollón, eh unha época que co disco que saka, creo que o terceiro deles que se chamaba Ante toda, tamén dan un salto, semi-se profesionalizan, xiran moitísimo por Galicia, podías velos aquí o 24 de xulio, 15 días despois en un festival en Pardiñas, ou cando coincidira, e estaban tocando a principios de, de de setembro en as festas de, de Monte Montealto na Coruña, dicía unha que durante X anos, durante sex cinco, seis, sete anos, xirou moitísimo, moi simbólico, significaban moitísimo, xa Eh, fixaron algo que, que eu creo que, que, ninguén, que ninguén fixera en este momento na música galega podía ter moi boas bandas eh, de, de galegas cantando en galego pero eles unifican de algunha maneira desde o meu punto de vista ou collen, capturan ese sentimento de dos que éramos fillos, dos que viñan de aldea pero eh, vivíamos nunha nunha cidade e aglutinan eses, eses dous mundos ademais aglutinan miles de referencias que para nós eran importantes, son Mano Negra, pero tamén son de Pogues, son Pum, son Rock, son ganchera o sea, é todo, con un, desde o meu punto de vista vocalista e letrista excepcional, como é Xuxo Souto, e con unha banda que, en un momento dado, a nivel a nivel musical, estaba moi empastada, funcionaba funcionaba moi ben. Entón, en ese xano, xa vos digo, a mediados dos 90, non seguimos moito, me encantábannos, eh, pero non hai, vos, non hai vos vídeos de ou bueno, eu non nos encontrei, vamos, de aquela época. Entón, eh, recupero un vídeo do, do festival que hai enxantado do, do Castañazo, ca formación que a, a, a, a formación mudou, pero, bueno, digamos que, a, que, que en ese período que estou falando eran eses mesmos cinco que, que van a aparecer aí, van a cantar a canción Gaitero, a mí non é que máis me gusta deles, pero sí, eh, representa moito que, o que era ele, non? Ese, o seu orgullo de, de, de, de vindicar pues, a puxo Boedo, a Seño, e esa forza e tal, bueno, joder, a mi non deixa de entrar, bueno, cando, cando escogín os vídeos tiña dúdas e tal, pero velos así sigue emocionándome moitísimo, entón ese mismo ambiente que vamos a ver agora el que trae de ovos ah, hai 25 anos que calcada de nos podía estar aí facendo exactamente o mismo y eles eh, teñan a mesma forza e o mesmo gancho que, que tiñan, oi no, indos bien hai tres anos o así, antes do, do Covid, na, na mar, y estuveron bueno, estupendísimos, eh, a mi me moitísimo eh aí teñen algunha especie de biografía autorizada de Claudio Rodríguez, que era o claro, que teñen o bar Paglus na Coruña, divertidísima, moi aconseñable, e non só estaba no mundo musical, sino que, no ah, entón, é todo grabú, que con todos os seus excesos, nos pode gustar máis ou menos, pero se acaban cantando estupendísimas, algunha delas con, con CDs, con música, moi graciosas, en unhas canta, bueno, en unha onda da selección galega, e entón cantan, mm, suponho que non vos gusta, o xa, sea, non sei se... Si, Mes moi seguidores do fútbol, pero daquela pois, estaba Nacho do Celta, eh, no perdón, Nacho do Compostela, Michel Salgado, ou non me acordo calego do Celta e Fran José Guamón, me cantan aquí as cancións. Bueno, tiña moita coña, eu de verdad que o pasei genial vendos e, e aconsello a todo o mundo. Entón, gaiteiro. E do País Vasco escollo que para min ou a min é o meu músico favorito, que é Javier Muguruza, é o man de se si conoce de, de Fermín, de Fermín Munguruza, eh, Javier Munguruza, para mi, é a excelencia levada a música, o sea, é unha auténtica pasada, deve tener un xoito de discos, todos son extraordinarios, do, do primeiro ao último, son discos que podes escutar en calquera momento, eh, ten unhas letras preciosas, habitualmente eh, música-poemas, é un extraordinario eh, acordeonista, insito que non sei de música, pero sin leín, que foi un especie de no prodigio, que era o novo premio, se tal pero xa veredes eh, que sencillo é, que, que non, non nunca faigala de mitosismo, sino que introduzo o problema así forma moi tenue, muy, desde o meu punto de vista moi sutil. Escolhi unha canción porque quería que eh, servía, que unha a calidad, faina con eh, Miguel Azpiroz, que é un xa que, que está xirando nos últimos anos, outro fenómeno, nos vímolo en, en, en Santiago, estábamos calme, estaba a Stífer, Eh, para mí unha auténtica maravilla de concerto e eh, xa vos digo ele pa, pa, para mí é extraordinario o xa, e, e do disco Bicote Bat e a canción chamase eh, la usoa cristalean, Leán algo así como eh, el, eh, o sea, el vao de, de los cristales ou algo así, canta no disco aquí non, eh, eh, Jackson Brown sempre ten colaboradores así moi finos, como un, un, un está Kiko Veneno, un outro está Pablo Guerrero Eu creo que moi apreciado, ainda que moi o sea, funciona moi ben no País Vasco e en Cataluña, e desgraciadamente creo que fora de aí non non non que non funciona, non, non me explico por qué, porque a mí me parece de vegadas eh, alucinante. Eh, vemos esta canción e eh, nada máis. Eu quero ser. Hai, ¡Hey, dai, no. e meu vai un sacerdorme a voa un tipo bravo dos que os trevoluzió dos que díme bolu tío dos que perro podo fare non te mostrero te mostrere te mostrere e me vai un sacerdorme a voa tipo bravo Aquí pusti, busti Egintzaizkizu su galdía gozaltzen sola siam ariñe Bañaes campoa Arisuem eu es. Es que era Bueno, moi ben, e eh, para acabar, pois pues quería, si, sí, comentaba, básicamente eh, eh, outra chega que, que fago, sobre todo nos últimos, vamos, nos últimos anos, énda que que que que, que intensidade, digamos, que, que me estou chegando moita música eh sudamericana, ¿no? bueno, latinoamericana, centroamericana, e América, me encanta, me gusta moitísimo creo que teñen un potencial increíble son buenísimos, son vos en directo son vos eh, como intérpretes cantando, teñen un nivel de cantantes absolutamente alucinante chego eh, a, a, a esa música a través, sobre todo da revista Zona de Obras que, bueno, está, está una, se desaparece de buen papel pero ahora que está moi chula eh, solei ver con un CD, bueno, es estaba dedicado a Paraguay te traía 15 grupos de paraguayo ¿no? O, o tal, bueno Sudamérica hai un, un mundo en, en, en, en música ¿no? Está, desde o meu punto de vista a un nivel igual ou superior a, a, a música anglosajona porque mezclan todo, teñen unha creatividade asombrosa e eh, a, a, a verdad que me gusta todo me gusta desde a cumbia, me gusta o tango me gusta toda a música eh, caribeña, encanta o, o reggae que tamén é unha música americana caribeña, pero bueno, decidix colle dun. Entón, eh por, por escoller algo así que que, que que bueno, pensaba en un non non, non unha canción dun venezolano que se chama Enmi Martínez, é unha cantante, les teñen un nivel de, de solistas absolutamente alucinante, porque ese, eu creo que tamén lle gustan figuras tipo Bumbú o tal, eh, tironfo moito aí porque o que creo, eh, o menos que me gusta moito é eh, eh, os cantantes, os solistas máis que máis que as bandas, de feito, Xemes, pues, son un Charlie García ou Non son, tanto, non son tanto bandas e máis ben cantantes e bueno, eh, canto unha chica argentina que se chama Vitoria Bichner, é unha canción de amor moi bonita, moi tranquilita e bueno, penso que para poner así unha especie de semi-punto final, e acabo coa canción de hip-hop bueno, pues, un canción de de un colectivo de, de mala que se chama Space Humo a canción se chama eh, Bonita Ana un poquinho por, por tamén cambiar o chip, por meter un poquinho de variedad e porque é unha das cancias favoritas do, do o disco, do, do meu fillo, e a mí un disco que me encanta tamén. Pois pues un poquinho para asuntar generacións, por decirlo de alguna maneira. Así como eu, como meu pai, non tiña sintonía musical, teño outra moita sintonía con ele e moitos tam, pero na, na, na música non, con meu fillo sí, sí, en esto. Então me parece así como un final bonito, gustame moito o hip hop, moitísimo, e sobre todo, grandemente elementos, en este caso mete trompetas, mete tam, me gusta ainda moitísimo máis. Então un vídeo grabado en Málaga, con cultivo, xa os digo de, de Málaga, salen aí, bueno, como como fagan salen cinco, miran a cámara con cara de malotes e tal, pero se sí que es capaz de de de de eso, non te importa, Yo creo que está está moi ben, moi bonita, e en principio, bueno, acabo aquí a miña, a miña intervención, non sei sé se si que añadegado o maestro Fernando ou Pois pues veña. <risa> tanto que falta y no llegas cuánto tiempo esperando y no has venido tu regreso dará fin a la ausencia que he vivido y probaré tu boca nuevamente y tocaré tu cuerpo que fue mío habrá fiesta en mi calle con faroles encendidos cuando vuelva cuando vuelva venme a buscar venme a buscar tu corazón me sabrá encontrar cerca de un valle le Misra. ni a fumar al parque porque hay mucho por trabajar y ahora para levantarse he pensado más de mil veces en pillar un charter y volar lejos para perderme y volver a encontrarme y de pequeño la esperanza, a los estudios, las metas de mayor limpiando polvo y mucha mierda reseca tres años de lejía, ahorrando yendo a por las ofertas del día y lo que sobre de ese mes para invertirlo en mi pía y aunque muchos penséis que vivo de esto saco mi cajas de los temas que os muestro He llorado y odiado las letras que he escrito pensando que apesto Pensando en dejarlo siempre que me acuesto La frustración es una cara mental que cargo sin pena Porque si me frustro es justo porque merece que duela Si no dueles es que no importa y si no importa no me llena Y prefiero amar lo que hago aunque el dinero no uh, llueva Yo nací en junio escuela 93, sino de agua cáncer pero preparado para arder. Crecí con todo por ganar y sin nada que perder. Nací como el que ve tras la montaña al amanecer. Y me recuerdo con mi viejo al lado y pintando lienzos. Yo era un niño brillante inundado de suspenso. Siempre de cuando estaba la ESO. Porque cuánto tarda el arte en demostrar su reflejo, el talento y su peso. Porque esta carga pesa y pesa. Mi cabeza es mi peor empresa. Le doy gracias a Dios porque el cash ya no me estresa. Ayer le dediqué una camia a la hija de la alcaldesa y él estoy volando. El ave se escapó entre la reja y lo estoy matando. El poder entre ceja y ceja, tengo unos cuantos hermanos comiendo de mi mesa, pero no tanto tiempo y la vida se me aleja. Y por la lana, dime mamá, cuando coño llegará? Y todo por la lana. canciones con boli sin tinta el corazón un puce lloro lágrimas dulces a ah, fin de mes yeah. me prometí una vida bien distinta y fue a escribirlo primo pero mi lápiz tampoco pinta y sale el sol igual que ayer pero tengo que joderme joder que estrés sin puto parné luchando por un sueño desde crío en el que tengo fe llevo cigarros sueltos que compré pa'l café y mírame y dime que las cosas me saldrán bien le digo al telepejo pero creo que él no me ve nada de echarse atrás Si yo me pizo por los pies, trato lo mío con amor, pido perdón si fallé. Yeah, estaba trabajando en el bar, poniendo copas, hablando con la chica y tal. Se acerca un nota y me dice, "Carrion, eres una máquina, ojalá te pegue pronto pomulario." Ya aquí tónico. sigo en el bar, escribo lo que quieren tomar en la misma libreta donde escribo mis paz, mierda. Tengo que pagarme las facturas Aunque no quiera tirar mi puta vida a la basura Ya son 10 años trabajando, alimentando al pijo Por un sueldo fijo, mijo, tengo que pagar el piso Y todo eso, que tú no sabes porque A ti te paga el viejo Tu ropita del corte, tu rojita del corte yeah, Tú ponte de esto, directo a tu face Como un headshot Ey, yo, ya sabes quién ha vuelto Aunque no puedas vernos en concierto We are here, bitch Durmiendo tres horas al día We are here, bitch Sacando ese rayo de sol en vuestro día gris Cuando dormís Porque de noche están buscando cheese Ey, ya sabes quiénes somos Y todo por la lana troita armata te dónde estás